Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách. ďalekej pre ďalekej krajine za Širokánským a Hlbokánským morom žila sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úbetí Vysokánskeho kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne keby? Keby na druhej strane toho kopca Nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom, tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každý, každúčký deň Lenčo otvorila oči A pretiahla si dlhý huňatý chvost Začínala slovami Niam, mm, niam, Taká mladúčka Sliepočka Ako je Rabona Musí byť veľmi mňam, Veľmi chutná mňam. Lenčo tie slová vyriekla Vyliezla von pred brloch Skrútila sa tam na slnečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom slepačom mesku. Pečer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klpka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke rabone. A tak to išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vyťahla sa Líška von a zoslabnutým hlasom si povedala. Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej Škoda. Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom, odkiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom cez kopec rovno k raboninmu domčeku. Snorí líška okolo domčeka, do okien nazerá, ale všade ticho a pusto. Sliepočku nikde nevidí. Poutvorí opatrne dvere a vklzne dnu. Všade čisto a poriadok. Iba rabo mi Netušila líška, že v to ráno zniesla rabona vajce veľké ako klát. Rozbehla sa ho na trh predať. Rozliada sa líška po domčeku a hundre si popod nos. No veď, Počkaj, však si ťa ja počkám, a kto si počká, ten sa dočká. Rozliada sa, úkryť si hľadá, z ktorého by mohla na Hrabonu najlepšie zautočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlez je pod stôl, húňatý chvostisko sa Podelné v prace, behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev. pehu. Kot, kot, kot, zniesla som vajice ako klad Ráno som stála, do nože ho dala, na trhu predala peniazan dostála, kot, kot, kot, Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí Rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvílu celkom od strachu zmeravela ale iba na chvíľu. Potom zatrepadla krídlami a veľkým skokom sa vyhupla na jeden strámov pod povalou. Odľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám, je vysoko. Vyskočí na stolček? I tam je vysoko. Vyskočí na stôl? No, až to je stále vysoko. Narabonu rabonu A tak výhražne zavrčí. Mm, Hybaj dolu, ale hneď, chlapče, odkud, odkud, odkud, odkud, odkud, ani za svet ani za svet? A kot kot kot Ani za peniaze. Oh, za peniaze? Uh, za aký peniaz? Čo som za vajce dostala? No. Oh, na čo by mi bol? Som hladná. Teba chcem zjesť. Za peniaze si môžeš kúpiť iné jedlo. Mm. To je pravda Tak chytaj Sotva peniaz dopadol pred Líšku Líška ho zdrapla A veselo sa rozosňala Lúpa si, Rabona Lúpa ako každá sliepka Mám tvoj peniaz A budem mať aj teba i začala sa Líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si Líška, Líštička, dokola sa krúti. Chvostík, chvostíček, pesničku si nvoti. Čierny, ňufáčik, biele zúbky, tančiac, labky, ryšavé chlapky. Chvostík, chvostíček, dlhý a hňak. Ty so svojou piesničkou stúpa jej na U boha rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha, iba na krútiacu sa líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrčí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líštieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládze na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno líške k nohám. A Líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, Rabonu do vreca obchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče Líška cez jamy, cez výmoli, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tíško rozplače. Kod, kod, kod, kod, kod. Ach, bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie. Už mi nikto nič nepomôže. Nič, kotko, kotko, dálak. Nič nemám, nič. Iba svoje drábky a svoj zobáčik. Počkať, počkať. Mám zobáčik a v Nelenila Rabona a začala zobáčikom v vrece pretrávať. Už je v ňom dierka, nesice veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred očím míhá cesta, po ktorej uháňa líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu Rabona mohla vytlznúť von. Ale Rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke sa rodí plán: pomstí sa tej líšky. Pomstí Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece oťažilo. <tík> jo, jo, jo. Jo, jo. Tuším, tuším, už nevládzem o, To od Ešte kúsok A som doma Ešte kúsok A Rabona je v kotli Mňam. Voda, voda už isto vrie Joje. Keď Rabona počula o kotli A vriacej vode Celá sa roztriasla Tuho rozmýšľa Tuho k sebe kameň pritíska A Líška? Líška je konečne doma Poď ho s vrecom rovno ku kotlu Voda sa varí, voda vrie, líška v vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľúpol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a líšku obarila. Líška sedí, líška narieka a popred líšku v vrece uteká, líške svítlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už, už si myslí, že drží sliepočku. Ale v pazúroch má iba roztráhane vrece a Rabona sa za dverami smeje. Ho, ho, otko, otko, otko, tak, vraj prešibaná si hlúpejšie ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpejšie, Vary, od teba niet. Počuj. Dávam ti svoje slovo. Kop, kop, kopák. Ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpejšie ako ty, vrátim sa o môžeš ma zožrať. Rabona sa vybrala do sveta. Alíška čakala a čakala. Až napokon od hladu skapala. Túla sa sliepočka Rabona svetom. Dni a noci. Týždne a týždne. Mesiac už trirazy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty.